Eta atzo itzetaputzen uh, Pesta Biarauneko garbiketa ipatu ginuan, iraitzekin. Ez, saloinna edo sukaldaren garbiketa bainan gure gozputzarena. Eh. Sobera janbaitugu, aintxegu, gainitzek, azkenegu nahuetan. Sobera. Zinez, sobera. Eta holako kontradizioekin, konzienteki sobera jaten dugu, gure gozputzak gaizki maiten dugu, eta onotik senda gaiak sekatzen ditugu gure munduaren logika. Bon, sendagai naturalak, eh, proposatu zituen atzue irait zuzia horrek. Tartean adibidez, Citroena urarekin, behiz entzunaiba duzue, Euskal Heratian webgunean, atxemanen duzu itzetaputz, sailean, ongi dakizuen bezala. Baina bukaeran, nahi patu ginoen ere, kirola. Gorputzuri, mugitu, Urte berriko sedeetan, sartu duzie berdin, aurtean kirola eginen dut. Astean bi aldiz, korrika egitera joreniz, beste bi egunetan pizinarat eta igandetan bisikleta tope egun guzian eta larumatetan joga lasaitzeko ala ere aste estresante horren ondutik. Laneko presioari kirolaren presioa sartzen jozue, bisikuntza. Eta berdin zuen urbileko batek ere presio hori ekartzen dauziete gaixozuek. Eguberiko parrietan ukanduzue, objektu, teknologiko, aplikazio, konektatu, super bikain bat. Ordulari berri horiak adibidez. zuen bihotzaren tauadak neurtzen dituenak zenbat pauso egiten ditu zuen egunean orako kulpabilizazio bat ere sortuz. Zeki eta ondorio zenbat kaloria ejetzen dituzien ere berdin eta oh, Ez, uh, asteuntan joan asteamainu gutxiago egin dituzu, mungitu bializ gehiago asteuntan. Erotzekoa bada, fitness trackers, deitzen diren obiektu oiekin, fitness trackers. Genere, estatu batuetan ere, bimilata amala utik, asegurantzak kompainia batzuek dirua proposatzen dute, fitness trackers horiek erabiltzen maditu zuek, Eta desafioa betetza madozue. Bistan dena, punduak irabazten dira eta hortik beraz asegurantza merkeago. Tazkenean no? hor, asegurantza oien filosofia da. Zuen osasuna, obeagoa baldin bada, diru dirugutiago aterako dugu zuen sendatzeko. Hau da ideia, lasai entzuleak, ni zuen laguna naize. Eta zuen obiektu konektatu hauek. Piratatzeko metodoa proposatzen dut Bai, piratatzeko. Posible da. Ordena bat edo telefono mugikor bat ez ezbarakizi erabiltzen ere, ordulari konektatuiek horiek piratatzea biziki simplea da. Adibidez, zuen ordularia. Artu, eh, kendu eskomoturik tik, ez du geago balio, eta lotu metronomo bati. Ma ki zuen, erritmoa egiten duen makinatipi hori. Tik, tak. Tak, mouchikariak ongeza otzen onte. Lotzen ontsi eta urdularia eskuin eskerdoa. Tik, tak, tik zuek geridik segitzen duzu larik zuen emaitzak obetzen dira telefonuan eta aplikazioan eta horlat aplikazioak arreiten dut zute txalo hasten unta ongi eginduzu. Edo hartu zuen uh, silagailua eh, persoaz delakoa. Lotur du laria eta itzultzen da atope, atope, atope sprint bat egiten haribazin ezten bezala. Oiek atxamanditut interneten metodoak badira mdanabat zuen laguntzekoen zuleak unfit bits deitu webgunean atxamaiten alko dituz zietruko tipi gusiak. Suen ushakariari, ikbisztanena. Telebisztako putz, hutsa utz, iratiko hitz apitz. <haz> hitz eta putz. Bo, eta besten asezuen ipurdia, zinez mugitu, behar bali maduzu edo behar bat senitzen bali madu zue, eh? eta alferrak bali madu ziste hartu bizikleta edo inez joan lanerat, pero goi kilometru zer da, edo eskailerak hartu, higo gailuaren ordez, teknika hori zarrada. Bo, Ez nahi sigur gauzainit zaldatzen duenik, eh? bi estaiadirelarik. Edo zuen kafea berotzen ari delarik, eneatzen baziste, telefonoa begiratu horrez, egin, abdo batzu, lasai, bos minutu zinadira. Eta uberena joan pesta egiterat, bai, eta dantzatu, sustut. Gau guzia dantzatzen baduzue, pentsa zambat kirol oren egiten duen, bo, aldiz alkoula gabe. Eh? Nere uste ori asunaren eta gox putzaren garribita asunaren ez da exana oberena denik. haurein erran bezala, astertero bezala, joan uh, hostiralean goizbergin pasatzen den kantua entzuten dugu. Joen hostiralean, egu eh, berri garaian eman kizun bereziak ziren, baina, egu berri garaia haintzin, hostiralarekin abenduaren somatazen amaseia berdin, emziz um, talin zaiden kantua entzuna alizan genuen goizbergin, dakizun bezala, hilabetero edo astero kantu berri bat sortzen dute gure laguntzaile talde et batek eta uh, behurteko azkena msista lintzaidek sortu zuen gaizua amets egin egintzituen. Egunon, Euskal Iratietako erantzun gailua da utzi zure mezua, milesker. Jo, entzule eta errantzule hemen msista lintzaide When then indiat den heim nimmt selja da niren sine angel schudi schudi patian itler ta trump la ruscgo as pigni un ti bel cequin va bestellari pitili un gillo kuan va pegiak al datzen du ziden emeki emeki con santo ta paie fanno go a pile caceco momento importante holanda gercen ku bi drogi belliano yuka o pegiri capeco mostruak sin di da bocacatu da morfinga chegiara Ni sei lira, acedik lilira, acedik du granda per nervo manera, len serio success, water for africa, against climate change speaker, beis layak, o you got sentitala ric vietnameco poso il danza, dao pe se ta pc ya prima di sapuna i Science for better life, digital farming, sustainable agriculture Atzean ikustenitu elarik ziklonbe Iesaz kontaminatutako odola, jasmin pilula gauso heroína eta farmako terrorismo Ta bafletatik doiukosho bat Egunochtan bat besteari eman dira Anahko kapitalo pohno eskontza ziniko juntan Ustelkeri gorenaren garizpean Suena jeman ate jadolajetan eman koja Bustin ezkolu Nean antzutasun saindua Beiden katua izan da dilla Zuen ahal guztimena Zuen kontra bogo katzeko Ezin tasuna Holandek zuen ejana Bai, amen! Gaukko, fatasma bitxiohtan, jo bezpiegat eratzen zau bat batzean Giotina deika, piramidaren burua, motz xutan izak zotz Bora haizkorata aiotz, esperantzari lotua girelakotz Da gainetik Stalin, izian derantzika, agapakin agapari bilaka Ira milaka, privatutik publikora eta pehiz privatura Gobernuetako goikagardurin zarendan Magrokapitalaren izainak Atxe mango ditau Chege miaka eta tireka Lima gren du ponze Gentapioner novartiz Ibrideik oraliz Chege tireka Mediko-formazin genera Chege miaka Zuri guakio hudo txanka Piramiden tanta Azizakutika txikitzen gaituzte Tiko Ta hor jatzartzen naiz Izer ditan eta alabak uh, Aita, aita Kondatzen apotai diaren ipuina Tanik Ba, hampa, hampa, hampa tuzen turbokapitala eta... PAAA! Hara, amets gaiztoan hola bukatzen den, emziz talintzaiden zatz bilezker zuri ikantu hauek, euskaliratien eh? zatzortzen baitituzte gure laguntzaileak ostiralean goiz Goizberri saioan zein izango den pokantu berria eta hori sortziak eta... Amar alde oztan. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Ha, ha, ha, ha. Fak hipster. Ez tila nere hitzak entzuleak. Baina nabai egiazko aserre bat. Hipster mugimenduaren aurka. Fak Hipster. Fakitza ez dauzieta espikatuko hemen, bainan, bi, hipst bi hipster ipster, ez da erxerreitia, bi ipsepsipster, xantzabadut Wikipediak ongi espikatzen du. Hipster kultura, zer da, beraz, klase erta inetako gazteen azpi kultura garaiki debat da. Askotan gentrifikazio prozesuan diren hauzuetan biltzen dira musikaik ospuntutik, indie musika eta alternatiboan zaleak dira, modan bestetik bohemioak dira, eh, jantzen aletik, estilo horoko retik desberdin duna idira, vintage prodektu zaleak eh, dira, eh, friperiak eta initz maite dituzte, progresistak politikan, barazkidaleak eta berdinere veganoak izaiten dira, artisauen lanen eta bertako produktuen defendatzaileak. Hara, bam, hor tse hipsteren kategorizazioa, beraz uh, Wikipedian uh, idazten dutena. Bon, denak ez tiraula, ados, baina bada egitik ara ere hemen, eta sustut fenomeno horrek horokorki ere irietan sortzen duena. Pixikoki ere, haipatzen alda, tatuatuak pixka bat, uh, garbiak, eh, hola, dugu, gizonak adiez bizarrluzekin, ongimustuak, betaurreko animaleko batzuekin, horako zerbait kategorietan txegitzeko eh? Wikipediak untsa zehaten du zinez nulakoak diren hipsterrak, jazz eta indi musika, jok alternatiboan zuten dutenak Tom Waits Bob dilan edo debentra ben arte estiloko musikariak. Zinemak klasikoa eta independentearistan da maite dute Big gene eskoko arropak aipatu dugun mezala, Artgaleriak, museoak eta teknologiaren begikuntzak ere urjubiletik segitzen dute sare soziatan oso aktiboak dira Bob. Itzultzeko beraz, fak hipster mugimendurat. Olakorik momentuz ez dut ikusi Euskal Herrian, Melbourne idian azken egun hauetan agertu dira pintadak muruetan, naiz eta azken bi, bi urteetan jadanik afitsa batzu agertu ziren, eta ikintza batzu ere, Australiako bigarren hiri haundienean hor agertu dira mis, mesu zuzen hauek. Berger salmenta gune batean adibidez, futzkrei hirian gertatzen da hau. Uh, Melbourne hiri ondokoa da, eh? uh, Banglio erreiten den bezala. Frantzian, eta askipobre baldin bazen gunea, orain arte, modakoa bilakatu da iria. Modakoa, haip, pixka bat, eh? gentrifikazioaren fenomenoa agertu da, agertu da beraz. Orain arte, orbizizirenak, baino, diru gehiago duten jendea, eh? fite espikatzeko, instalatu da, horren inguroko komertzioa ere, Ongi integratu, garatu, presioak emendatu dira, etxe bizitzak presioak emendatuz joan dira, eta bertako produktuena ere, eta inbat denda ere, desagertaraziz. Kakotxen artian, zarkozik zion bezala ederki, kartxerarekin garbitzen dira. Hau da hemen arazoa, hipster fenomenoak bere inguruan biltzen duen txosak ez du lekurikusten, iri hortan bizi ziren entzat. Londresen olako gerlabat abiatu zen jadanik, hipsteren aurka, bimotek eta ha bostean bonkelaitza onia da. ehun e bat manifestarik erasatu zutenCRreal ostatu baiit. E Otu bat bai zerealake, eh? zereaalak saltzen dituen ostatu batean, Ostatu kulbat azkenian, zerreal mota guziak saltzen ituenak, eta ez presio merkean. Eta meso hau izan zen, nahi ditugu etxe bizitzak, gukere pagatzen alditugunak, eta ez brio egin burger bereziak saltzen ituzten dendak. Lasai, Euskal Herrian ez taipsterik, bainan kasu, fite biderkatzen dira, eta hori argiki ikusten da. datutz telebista utzi ratxa piz. Bengaian gelditzeko musika pausaino bat eta naiz eta stilen hipsterrak baina euskal snubak maneira batez ere deskribatzen ditu murxego artistak. Berak ere burua hortan, bere burua hortan xertuz eusnoba kantua murchego Agut ezin dudan, kokoskak nikoren Dezertxor pintxatu zuen egun hartan Garrelen timografia osoa Guru zaipatu zenidan, zure erriko zine idatzen zenitu Nupel, paqueta, cinema, japonia, rean, adituan Rizlam, trufota, tiduras, barda, biskonti, giusto Kauris, magiki, arostamikus, publica, kawase, kurosawa, kinkidu, onkar guai Yarmus, bunue, balde, loma, rosale, la cuesta, ta yor garen mi deslea oh, lekuala, sapien Haho oh, erekietan bere ala Konturatu ginen eus no bat zinela Musika sale, amorratua, soziologia, doktoratu mikrorobibiotikan abituan ista frustratua Eburu jale hasez ziña saiakera estiloosoikoen irakur leziña zuta be guiller del dieña Lodo esperako gazezeta pi fermiña Berria argiarrok de luz eta ruta 66 enkibe duuna Parnek cruda el séptimo vizioizar diren barajaren enzua labata Kari Rozas, Rodríguez sale Pajeletonen, Zale Xuchua Jalparxor eskotado, Zizek, Doles, Lakanen, Jarraiz, Zaye Petoa Zuzuz, no paciñela chaber opsever opsever aber aber opsever opsever opsever bebarko jardunek sonar arts festivalera tapoiri gabe joaten zarenetarakoa angel erreoren twitter retuiteatu ni etakoa Bera bezala, taktel txandala, korbatarekin gombinak zenduzu. Ato pato londro. Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen zendutuzu. Berlín eta New Yorkera bidaia. Ajo blanco saharrak irakurri. Egun jobdown eta diagonala. ZU. egon zuten zenuten euskal snubetaz, snub kategoria ere sortu baitu kantu honen bitartez eta bere burua ere barne sartzen duelarik morearekin hemen. Eta hitz eta putzen, bela asteho, zten, otzet, ere euskal telebista zarrituko garela urtzi, urkizu berriako kasetariarekin uh, be, atera baitira zenbakiak ea zenbati kuslek, soegiten zuen euskal telebista, ete bebat, ete Te bébé Te béilou et ta TV Gipuzkoa Bizkaia eta à um, Gipuzkoa Biscaya ta Arabarna uh, orduan seme horiek ke uh, ipatuko ditugu uh, emendaketa lik esurias Pima ratzekoa da, eta berdin apaltze bat ere ETV-in uh, gaztelaniasko uh, katean, jakinik uh, beraz, hau gehiago begiratua dela espainolesko katea, Euskarazkoa baino. Bo, setasunak bilduko ditugu laster, jakin ala ere, eh, publiztati pixka bat egiteko batzutan Euskal Telebistari, uh, bihar Euskal Telebistak asier altunaren amama filma. Eman duela hori ikustenalko duziez, baduzie, zineman ikusiali izan edo, bihar gauean, beraz, Euskal Telebistan, berant, berdin batzuentzat, amarrak eta hogeietan izango da ikusgei filma, hori ikusteko dena eta bestalde zerraipatu nahi nautzuen. bai interneten um, gertatutakoa ere bakantzauetan, hori, Ezo nikusi, edo zu tukannik, berdin zuek zuen whatsapean ukandu zuen, hori agertu baita. Ahots sintetiko batekin, inigo urkulu urku bai, mintzo. Uh, lehen dakariaren ahotsarekin, beraz, uh, whatsapen bidez, sare batzuetan bidez, doxere batzuen bidez, Aulab ikertegiko demo bitxibat agertu da, uh, orduan, Aulab gunea da, hauts uh, sintetikoak sortzen ituzte uh, Bilboko laboratorio bat dan aski, eta hor, uh, be, uh, azkenean, ideia da, idazten duzu ezuen tekstua ordena gailorekin, klak, klak, nahi du zuena hon, inigo naiz, eta, uh, beraz, uh, urte berri on bat opa dizuet. eta beraz, ahots batek jaiten aldu. Eta hor, kasu Hortan, aholabek eginduena da, e, behin nigo urkuluren hau baliatuz sortzen altzen olako tekstua, nahi zenutena, erainarazten altzen nuten, inigo urkuluri eta adibidez hau. Sustatu webgunea okeratu dut zuei denoilak inarazteko, bi mila eta amazazpirakon ireaz noa dela, independentzia aldarrikatzea, katalanek baino egun bat lehenago. Hala, handibidezolako mesu bat, birringarria da, inigo urkulu, imaginatzena aldugu, beraz, hori erraiten, independenzia aldarrikatu du, aldarrikatuko dut, katalanak eginaintzin, hor ordian arazoa da, edo arazoa, bai arazoa, justatu puntu eusak dion bezala. Norbaitek erabaki zuen Gabonzar gaueko sarratso sozialeko eta sustaturen uh, bepulistatetxoarekin ez zela komeni gehiago baliabidea usarrean egoitea, ordan debekatua izan da,mundik nora etoriden, Ez takigu, bainan kendu zuten beraz uh, aplikazio hori, uh, sustatuk bere artikuluan dio mezala, Vladimir Putinek alakorik erruxian agindu balu ulerktuko ginuen. Bainan hemen, zer gati kezin dugu Euskaraz sintetizatzen duen demurik izan xarean. Egia, azken ean. Euskarazko teknologia apurro bat, Primera dabilena, horiek diote mesala, horren adibide batzen azkenean, haulabek egiten duen uh, lana, hor uh, beraz, martxan ibiliden tarten mesu desberdinak agertu dira, inigo inigorkulurekin, do inigorkuluri zer nahi erran arasten ala zenieten, eta uh, be hau ere adibidez sustatuk, bon, pixkat, lehen mesutik doana. Nik eusko jaurlaritzaren izenean ahal egin guztiak egingo ditut, 2000 amazazpian euskal herria estatu independientea bilakatu dagin. Zergatik ez Bon badira jada nikolako tresnak Interneten frantsesese single ez edo hizkuntza gusietan beina euskarazkoa atsemango duzue uh, aolaben uh, webgunean eta uh, Ipajaotssa ere sortu dute hor uh, demo orde gune bat ere baduzie zuen hitzak uh, idazten aldituzu eta ahotse uh, sintetiko batek ere eginen du lan hori Oden gunea a, aholab, aholab.es, eus, lortuko dut, gunean, atxamen duzie. Hala, hori egana, horitara zen hau txet, lasta erberaz, guregomita urtzi urkizu izango dela, berriako kasetariarekin aipatuko dugu telebista, eta bai batzutan naipatzen dugu, Euskal Telebista nork begiratzen duen, eta ze begiratzen duen ere jendeak Euskal Telebistan berriak ala kirola. <hum> Zuen ustez, hori urtsiurki zurekin haipatuko dugu, baina nementuz bostak eta erdi dira Euskal Iratietan eta berri entenorea. Zurekin, Bernadetar Zurekin, Bernadetar gaina. <hazurra> Bizitegi bat dena erre da txaldeuntan Donian egarazi, Espainiako Karikako etxe batean dasuia izan, ara txaldeko giroak eta erdi hirian etxe hortan baziren hiru apartmendu bat eta idasuia lotu eta hitaltzean denak fundituak izan dira, hor bizi zirenak beharko dira beste nunbait aterbetu, herriko etxeak hartu du horen ardura. Garapen demografikoa kontrolatu eta menperatu beharko da orain goiti hau da senpere eta haetzeko hau zapezek beren errietako bizitzaleen emendatzearen aitzinean diotena, senperen bosturtez, euneko biterdi zemendatu da jendetza, ahitzen euneko jiru biez, eta zenbaki horrek gure gure lujaldearen dinamismoa erakusten badu, kanpoko jariua menperatu beharko dute kostalde ingurueta ko hehi tipiak etzateko hidiak bilakatunai esbadute. Urtetarriarekin eregaien presioa ere da irainda hemen datze tipiak izandira bainan egunerokoan eragina dute hego eskolegian eregain untzia betetzea euneko hiru kariuago da camion laribaten dako erran aidu 80 euro gehiago. Eskoaleria espadaunkire biarno edo landesetako ate askontzabatzu eta negazti gripea berriz abiatu da, horrek jendeak lotxahaztena alzituen eta beste jakibatzu hautatzena alzituzten urte undarreko apaiduen zat, ekoizleek arrangurazuten ezta holakorik gertatu, gibel gizena, tegizena eta beste ekoizpenek ukandutela arrakashta haundia eranen dauku, orzeizeko harna bareneko, Michel Kyrutzenko. Tieti ca ha ati hasliak. Azparneko rukbitaldeko bitrebet zaileak kampo ezariak, Serge Rekar eta François Navarro karguetarik kendu dituzte, erabakiak estu deusik ustekorik kirole maitzekin. Jean Noel Menzu, Azparneko rukbitaldeko presidentak baiestatu dauku berria, estu jardokinahi, presuna arazoak direlakoan erabakiaren gibelean, panxo barbaz eta peio kartategi izanen dira Azparneko trebat zaile Lugarldiaren antolaketa Eusko Elkargo Berriaren eskumenetan da, lur eta etxe bizitza politikak kudeatuko dira P. J. Etxeveriaren charta don Ivanel Luitzuneko uniko autetzia haste azkenuntako gomitagoiz begir. Asteuntako kanpo komintzaldean saioan, demokrazia parte hartzailea izanen dugu aipagai. Joanden urte ondari an, abenduaren behatzean, Garape konzailuak antolaturik debate publiko bat izan da Bayonako Unibertsitatean, gai horren inguruan, iru egun bat jendeen aintzinean, hiru parte nagusi izan dira debatean, ren parte batean bi espezialista entzunditugu, bi bigarren partean tokiko lego kotasunak, eta iru partean garapen konzailu eta kontsiluko ordezkariak. Popo jatzen dautzuetegu, Astezken Untako Xaiuan debate horren lehen parte hasi egitzea. Bi espezialistak ditugu, Alice Mazo, La Rochelle Unibertsitateko konferentzia egilea dena, Science Po Xailean, eta Romela Jarja, Grenobleko Arquitektura Eskolako Erakazlea dena. Demokrazia parte hartzeilea, Astezken Arratxuntako Kanpoko Mintzaldien Xaiuan, Arratxeko behatzeontan euskal irratietan.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 A já, já. Eta eustireletan metal garrasia, metal ebankizuna. Metal garrasia, nidaier, eta nidrutal. Euskal irratiak musika zalen Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz eta putz, itz eta putz. Itz Rentsan, zer dira eh, aipagainagusinak tenore untan, ordean berria puntu eusekin abiatzeko, Konponbideari begira titulupean seilkatzen du hau, ere uskali eta deportatuen gaia landuko dute laugagen foro sozialean. Etaren ahmagabertzea urbilago ikusten dute foro sozialeko kideak, martsoaren amak eta amekan eginen dute laugagen batzaka, donostian, eta hendaian irudian agertzen dira, beraz, kespenean, peiodufo, agustin egnan, nazario oleaga eta nekane, altzelai Uh, iguna orkestu dute eta sun gehiago beraz prentsan eta listan ere Gure berisailetan, bestalde ondakinen kudeak eta gura gurasos elkartearen hitzak erraustegia ez da egingo. Hala zerra dira ziduten ere elkarteko kideek, dozier bat aurkeztu du, Gipuzkoako aldundiak erraustegiaren hausian egin dituzten ustezko irregulartasunekin. Prozesuak utz lezaken kostu ekonomiko eta sozialak keskatzen du, um, beraz, analizuak isi bat proposatzen du abenduaren oita zazpian txortutako egurari buruz eta uh, auditorio bat du erraustegiaren proiektuaren bidera garritasun legalari ekonomikoari eta finantza arlokoari buruz berazor uh, behelkarteak erabakidu uh, alde judizialak ere, aurrera eramaitea erraustegi horren kantroako argudioak eratzeko berrian setasunak eta biste dena balea, haipagai, bale bat edo balea bat getarian agertu da, atzogauean agertu da, behatzi metro luzareko bale bat edo balea bat, atzogauean horzen, goizuntan ere oraindikor zen getariako portuan, blokatua den aden ala ez, ez dakit, baina, meintzator, bideotan, argazkitan agertzen da, berrian adibidez. Boz mila euroko isuna aldiz, Parixen kateatzagatik atxilototako aintzinako zazpi gazteai argiako tituluada hau. Aste artean atxemantzituzten Parixen aintzinak justizia jauregian presuen alde eginako protestan uh, eta ordutik dutik txiki atxiki dituzte ordean. Hori ezte gaurko artikulua joen astekoa baina topatu puntua euen artikulua berriz proposatzen du hemen argiak. Altza pogu komiki liburua aurkeztuko da astezkenean, ernanin hainara azpia zuren arianarian erakuskettaren baguan hau ere argiako bigeen gai gisa eta bestalde adierazpen askatasuna titulupean, laurogeita kazetari hil zituzten bi munduan, Hildako kasetariko porua undiagoa izan daitekela zaldudu uh, kasetarian nazioarteko federazioak, bainan erri batzuek datuak zentsuratu egiten dituztela eta informazio falta haundia dela azpimarratzen du. Argian, uh, xe eta, xunak, eta bestalde, feminismoa sailean, sistema osoari egindako pintaketak aldarrikatu ditu emakume talde batek tolosan, joen hostiral goizaldean, tolosako zenbait uh, dendetan egindako pintaketen egileak ekintzaren zergatziak azaldu dituzte idatzi batean, gaiak uh, be, hainbat ezta bai sortu ditu, uh, kontsumismo matxistarik ez olako mesuak agertzen alziren besteak beste, jaitasunak beraz argianak. Kaseta puntu eusen bestalde erri elkargoan oposizioa edo gogozketa. Shiberoa erri elkargoa beste elkargoen gisa desagertu da erri elkargoko bakararileko austeko oposizio eta gogozketa taldeak haien likua izango dute segurenik erakunde behiaren bahnean, orta xetasuna kazetan eta bestalde treingidariak greban segituko dute atzo amaiurko skarrat gure gomitarekin aipatzen ginuen gaia ere kaseta puntu .eu eusen eta media bazken uh, poltsa, plastikozko poltsak haipagai merkatuetan ere, debekua um, delarik beraz uh, urtahilaren lehenetik uh, plastikozko poltsa hauek saltea edo erabiltzea uh, ez da hori osoki agertu ara Zerdion Media Baskek doni bane loitzuneko merkaturat joan baita eta hor plastikozko poltsa horiek ikusi baititu Eta bestalde ere hintziren uh, zenbakiak gu, guk bere herrietan parteginen dutenak uh, media aipagai eta uh, isokina ere arrantzalen arteko gatazka ote da emen media basken aipagai eta sudoesteko bukatzeko, nini baten uh, eriotz bortitza aipatzen du hemen ybesterol de Gibelean, ote da, erri otzoren gibelean, zudoestek dena aipatuko dautziete Eta, asteuntan, Frantzian, otza izanenda nagusi, aipagainagusi prestaziste. Ez baita besteik entzunen, bostak eta berroita bat dira itzeta putzen, segitzen dugu gure gomitarekin. Itzeta putz, hatxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskalirratietan. Telebistaz, hariko gira berazatxaldiuntan, Euskal Telebistaren ikusle kopuruaren edo kopuruen zenbakiak agertu baitira. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Euskal Telebistaren lau kateak ze kopurua duen, Etebe bat, Etebe bi, Etebe eta Etebe lau dira hemen, begian aztertu ditu urtzi urkizu kasetariak eta gurekin da. Arra txalde hon arratsalde hon bai. Hau dean, jakinik ere lehenik, uar uh, uh, bat urtzi, hemen uh, emaiten diren emaitzak, uh, unekoak aipatuko baititugu, uh, lujalde hauetan, hiru lujalde hauetan ikusten aldiren beste kateguziak kontutan hartzen ditu, da zon bat kate dira, hor, uh, Asko dira. Asko, e, hor, gaur egun, e, lurreko telegista digitalaren bitartez, ba, boitamar, berrogei kate inguruan izango dira, ikusten direnak etxe bakoitzean, hori eguak doan direnak. Gero, hiru e, herrialdetan e, etxe askotan bada ere, euskal tel e, kable zerbitzua sartuta, eta hor e, batzuk ordain dira, beste batzuk doakoak, baina hortik aurrera ere beste kate asko ikusten dira, tokiko telebista kate asko baita ere, e, beste herrialdetakoak ere bai, orduan gaur ragunea, Dura urte batzuekin alderatu ze askozkate gehiago ikusten dira eta eskaintza ikusentzunezkoena askoz abandu da azkeneko urteetan eta haia ja, azkeneko urtean e, gainera izan da interneteko streaming zerbitzuena hori ordainezkoa da gehienetan, baina lehenengo hilabetea ere doa da beraz. E, zerbait ikusi nahi duenak e, badu aukera, mm -hmm. nahiz eta askotan aipatzen den e, kate askonen artean e, zapine ginez batutan ez dela ez er... Okay. Ordoan hemen hori uh, dena janik eh, Euskal Herriko hiru probintzi beraz zenbatuak dirapa Euskal Herrgian proporzioakitea zeinetekoa den zaila bada ere Euskal ikusleen interesa Euskalkate publikoarentzatere ikusten alhal da hor zeinetekoa den uh, lehen gauza bat uh, bezukeere duzuna uh, artikuluan bi uh, eta bi mila hamar artean ikuleninitztzen galduzituela, uh, gerostik beti mantantzen da Euskal Telebista lehen katearen uh, eina, eina palohtan euneko bat kakots behatziko ikusleko kuota da gaur egun uh, ETV bi kateak aldiz euneko amarreko kuota zolarik euneko zaspirat jautsida hor den hor, ETVren presentzia gerosta apalagoa ikusten da Euskal Dune netxan ez? Bai, eh, ETV batekin Nik uste behiratuko diogula gehiago ete bati euskarazkoa dalako bai. eta garrantzi gehiago ematen diogu berriatik eta euskal bueno, erratietatik baita ere, iruditzen zaite ETV batek e, bairakadana barmenena izan zuela bimila amaika baino urtea baino lehenago eta hor e, garai batean e, askotze kuota handiagoa zuen eta e, 2006an, laukoma laukua zen eta 2004an, e, 2,2 2004 jaitxi zen eta hor, e, 2004an sartu zen lurruko -te, -E telebista digitalaren zabalkundea hor kategiago eta ordutik dutik e, gaur arte ez du hainbeste jaitxi 2,2, 2, 2 miliamaik agarren urtean 2 eta bi mila maseian, joan nurtean bat koma deratzi. Horren bueltan dabil, eta horre badaudain bat arrazoi azaltzeko eh, zer gaitik ez duen gora edo bera egiten. Ekatuko ditugu nahi badazu. Ba, bai, zazkenean, za orda galdera, nola Euskal Telebista lehen kateari begiratzeko, a, justuki, ikusten noen ere artikulu bat, Leire Palaziosak idatzi duena, berrian eta aipatzen zuen Euskal Telebista a, gure gobernuaren, bo, bereitzak dira, gure gobernuaren izkuntzan normalizazioaren planaren baruan txertatutako tresna izan beharko lukeela, horrek ere kezkabat e, ekartzen du, Euskararen e, lekua ikusleen gandik e, azkenean, e, urrun dela hemen, e, eta hori urte-zurte, eta hor, gainera Euskal Telebista bigarren kateak ere galtzen dura, hor, e, bai, Euskarak ote da arazoa, ala azkenean, Euskal Telebistak proposatzen duen edukia? Ba, edukia eta marka baita ere esan guen Um, Iruherri aldeetan, e, alde handiarekin telezinko katea da gehien ikusten dena, mm -hmm. e, uneko amabost komabateko ikusleku eta izan du 2000 amaseian, aurreko urteetan are gehiago, hetxi da gainera kate hori, alare emez urtez kate pribatu hori da ikusina, baina eta batekin e, jendeak e, desafekzio bat du, ez du e, oso berezat hartzen eta gainera, Ez e, du erakargarri sentitzen, eskaintzen zaion e, produktua. Eta horren ondorioz, zende askok, e, ja gare batean, e, ete bate, nahiko e, referentzia bezala izan da, e, utzi dio katea ikusteari, eta e, produktu batzuk dira bakarrik arrakasta lortzen dutenak, esate baterako e, pilota. Pilota eman aldiek, bai dutela arrakasta handia, Eh, esango nuke ez bakarrikiru horri aldeetan baizik eta Euskal Herri osoan, bai. eh, Lapordina Afarroa berean eta Zuberoan eta Nafarroan ere nik esango nuke baditxula jarrain zailasko pilotake Euskal Telebistaen bitartez. Bai. Eta urtean, kontuan izan behar da, urtean, egon da berroi tamar pilotak haialdi eskentzen dituela ETV batek, eta eh, horretan gastatzen dugutsu bera gara, iru koma iru milioi euro. Horre, duela azte batzuk arraiteratu genuen artikulu bat, e, izan ere maite iturbek berak e, andoanien behin esan zuen, jaialdi bakoitza, agoita bi mila, agoita iromilu den guru e, kostatzen dela, eta beraz e, kalkulua aterata, ba horra ba kopuru agastatzen duena, baina gero etekina audientzietan ondia da, izan ere eta ebe baten e, audientziaren erena, idotik 3 30 bat e, pilotak ematen dio Kateari. Pilotaren garrantzia beraz ebai hemen ere pentsatzen e, turi dela e, gine kido bederen erakartzen duen e, tarte bat eta justuki gaiten e, zinuen nolako Falta bat edo etzela gehiago erakartz marka galdu zuela uskal telebistak. Interes gariada ere begiratzea azkenean beste kateeri emaitza hoietan. Adibidez, Katalunian, be, us, ba, katalan telebistak bere lekoa, lider lekoa, txikitzen duela ere beste katei begira. Bai, e, Katalunian TV TV iru, katalan publikoa da e liderra uneko 11,11,4ko ba, ikuslekoetarekin, nahiz eta azkeneko urtean e, puntu bat eta 10 bat jaitsi dan, baina la ere e, katalanek bai ikusten dute TV3 e, referentziazko eta egiten dituzten eztabaidak, e, reportajeak eta dokumentalak eta bestelako fikziozko saioak, e, bueno, e, kalitate handikoak dira eta garrantzizkoak TV baten e, garai batean adibidez e, indarrandikoa zen Goenkae. Mm -hmm. e, goen kaleke izan zuen bere garaian arra, arrakasta sekulakoa ohi hartzuuna handia zuen eta fikzio zenbaiteke ere e, jaune eta jabe, eta beste batzuk ere ba, fikzioan garrantzitsuak izan zira etTB baten zate e, jende asko erakartzen zuten, adineko jende asko esate baterako baina azkeneko. Te, bueno, egoen kale desagertu zen eta azkeneko urte e, oso fikzio gutxi egiten ari da, ete bat, eta gaur egun dagoen telesail bakarra goazen da, eta aurreiz zuzendua, beraz, eldu ez da telesailin momentu enten. Euskal Telebista. Mm -hmm. Fikzioen lekoa, bai, hainitztipitu du Euskal Telebistak. Hor duan, jakinik e, ere, bai, hainut zaipatzen Euskal Telebista katea, e, ETV-iru eta ETB lau ere hor dira, horien e, funtzioa zoin da horbeti baliagarriak ote dira, dibes, kate gehi horiek ikusirik <coughs> besteak eker zenutena ere? Bai, bueno, ETV-iru nik garrantzitsua e, dela egotea. E, Naiz eta 0,7ko ikusleko eta bakarrik izan duen 2007an, kontuan hartu behar da, elurreko telebista digitalaren zabalpenarekin, kate, gaikako kate asko daudela eta aurreiz duzen hainbat kate daudela, e, bueno, e, oie oi, oi guztia gaztelania. Beraz, aurreiz duzen dutako eskera asko kate bakarra eta behiru da, eta etxe askotan e, ba, aurreke eskera zuteko modu bakarra, Etebe iruren bitartez da, e, bueno, gure oso asko ere e, zirelako euskal iztunak, eta duela gutxi ere irakorren man gutun bat e, irueneetik idazia, gure so batena, aipatzen zuena nola, e, iruenean e, ba, pena ondia zen, Etebe iru ezintzutelako ikusi, eta gara batean e, Etebe baten ematzen zituzten marrazki guztiak ba, ba, seme zarrenak ikusten zituela main Marrazki euskeraz eta horrekin hasi zela eta e, txikienak berriz da ba, gazzelaniazko katen eskintzarekin konformatu behar zuena. Beraz e, audientzia zaraako gutxiako edo gehiago izan eta beiruren ikuste garrantzia naaria da, nahiz eta ondolegoen inbertsio e, gehiago egitea eta Marrazki berriakoak e, jartzea asko izaten beirara errepikatuak eta e, e, zirelako berritu. Hau da, bikoizketa ere oso geldirik dago, euskal herrian, eta e, animaziozko saio berriak e, bikoiztuko balituzke, balituzkete, hobea e, izango litzateke bai e, ikusleentzako, e, neskamotikoentzako, e, gehiago erakartzeko e, adinhoietako ikusleak, eta bestetik e, bikoizketaren e, industria era erabat des, ea, desagartu adon hori, apor bat e, berreskuratzeko. Ta ete belau, nik egia san, ez dut oso e, gogoko kategori nola funtzionatzen duen, izan ere, egun oso zari dira, barzelaniazko saioen errepikapenak egiten, eta izan du 0,3-ko ikuslekuota, baina e, goizaldean ematen dituzte oskerazko saioen errepikapenak, Eta oso noizean ben, e, kiroleman aldiren bat, e, bigarren mailako tzat jotzen dutena, edo mm -hmm. eta edo daten sartu ezin dutena, baina e, izan ziteken ifrobagisa gauza asko ifrobatzeko aukera, mm, e, ez dakite izan daiteke gazten basaioak, e, ba, ez dakite esperimentatzeko moduak, edo atzerriko fikzioa, jarri jatorrizko bertxion euskarazko azpideatziekin, edo aukera asko egon zitezken e, katebator e, aparte izan da, baina, baina baliatzen ez dena, eta bakarrik terapikapenekin osatzen dena. Mm -hmm. Onor azkenian ba ikushilek emaitzak erremsala eh, aipatzenago eh, ikusgileko porua eh, Bizkaia Gipuzkoa eta Araban eh, euskal telebistari begira bereziki hori interesatzen gira egun eh, aipatduso eh, tele 5 dela beraz gehienez begiratua dena hor Frantzia Mailako zenbakien arabera hemengoak ez ditut baina Frantzian ere TF unkatet da lehenik eta begiratuena euneko hogeiko zenbakiekin, ondotik uh, Frantxez tele, Telebista Publikoa da, Franz 2 katea euneko uh, mairuarekin eta ondotik berriz pribatu privatu bat. Hordan, ikusirik azkenian uh, zer begiratzen duten ikusleak, biztanena hor izkuntzarena ere bada, uh, frantziarena bazterrean utziko dugu, uh, baina uh, euskal uh, ikusleeri begira zer uh, Eskaini behar luke Euskal Telebistak, zer landu behar luke, biztana initz badira hemen, behinan, kezkagarria da, ala ere, domaia baita, Euskal Telebistak baduelako ere leku hori, hizkuntzaren normalizazioa, eta, ba, telebistaren uh, alde, uh, nola ezan, aixi aldi delako ere, eta euskararek Euskarak ere ukan behar ola kolekuira karga arribatorden zer, zer du hor faltan edo nunda utza euskal telebistaren aipatu dugu fikzioaren falta bai. fikzioaren falta handia da gero eh, nabarida baita ere eztabaida eh, ez galkotasuneko gaien inguruko eztabaidak eta mainguruak bati bat eh, etb bira bidaltzen bidieratzen dituztela eh, ba, politikarienak eta alakoak eh, indartzonak beti etebin hartzen dituzte eta eta ez da inbeste indartzen, e, euskarazko katean, e, dokumental interesgarriak ere, tartean, e, tarteka eman izan dituzte, baina egian egintziteken alegin ondiago bat, e, izan ere baditu eitebek langile asko, bere plantilean, eta egin egintzitezken e, e, ikertetak reportajeak, edo, bueno, hongi zarte edo bestelakoak, agian e, iritsiko dira alako aleginak, eta alere, euskarazko, sango nuket badirela Ekin badirela bai. lekinak badirela lekinak baita ere eh erritarrengana gerturatzeko eh arrakast handia du esate baterako herri txiki infernu handi bai. zailoak eta hirugarren um, denboraldian da eta oso ikusle datu onak ditu eta hori bai da pizka modu on bat erritarrengana gerturatzeko nahiz eta e, aurrekoan adineko bi ikuslek esan zitaten ja pizkat errepikakorra egiten zitzaiela Formatoa. Eta, gero, humore saioekin batzutan asmatzen da, bestetan ez, aurrekoan e, kanpaika den ostean e, emantzuten zuten e, Itxupoints humore saioaka duidez, euneko zeiko, malauko kota bere ganatu zuen, oso datu hona da, euskalduenen artean euneko, malauko, bost e, esango nuke, gente azkozala urte zer gauean ETBati begira eta eta horre bueno ba, batzutan e, datu honek ere lortzen dira baina ez da ohikoena e, Ikusten dut baita ere egin barko litzatekeela apostu e, formatu propioengatik alegintzea e, bertatik sortzea e, ideia berriak eta saiakerak e, E, bertatik egitea gauzak, izan ere kopiatuz, e, Tele5a ipatu dugu, Tele5a edo e, Madrildik e, iristen diren beste formatuak kopiatuz eta diru gutxiago, beti ere, diru gutxiago ekin jokatuz, e, oso zaila izango da ikuslea bere, bere ganatzea, ikuslea beti originalera uten baita kopiara gaino eta kontu horiek aipatuko nituzke, aipatu, aipatu zerbait ere, badaudela ete ben saio baliagarriak eta zerbitzu publikokoak, e, agian ez direnak oso jarraituak, ba, Teknopolis, e, Sautrela Literatur saioa, e, ITB Kultura, badira ba zenbait saio e, ondo daudenak, eta agian e, ez dakite promozionatzen ere, ba, ondo egi ez direnak promozionatzen edo, Edo, bueno, ez dakite ez dienak e, hainbeste hain hartzen, baina badago jendea ere, eta berentzako gauza txukunak egiten, agian e, gero ikusle datuetan ez zena mm -hmm. gero bislatzen. Gai. Marka berriz piztu berdin Euskal Telebistaren erakartze alde hori berriz landu eta programetan ere oh. sorkuntza azken joan, eh, hori ondokoaren kopiak egin gabe hori ere uh, lohtu behar da egiten naiz eta egin dituen, eh? euskal telebista izan dira, saioak, eh? eztabaidena izan dira, behinan urte guziz iduritzen zait edo zomaiti labaite irauten dutela eta azkenean gero gelditzen direla ba, ez telako aski zenbaki egiten edo ba, komplikatu da ere telebistaren uh, mundu hori Bintzatzen... Hori da, fosotzaia da. da uh, bintzatzen makiak hor uh, dira eta horgen arabera ere dena egiten da Urtsi urkizu gurekin e, ginuan berriako kazetaria mire Zuei eta, bueno, e, elkar ikusko dugu dugurrengoan, eta ea euskarazko ikusentzunezko inguruko albiste pozbarriak aipatzen dut jugun. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskalirratietan. Lur aldearen antolak eta Euskal Elkargo berriaren eskumenetan da, lur eta etxe bizitza politikak kudeatuko dira, peiu etxe berrian txart, Doni Bane Luitzuneko autetxia, aste azken untako gomitago izberin. Itaputzortan bukatzen da entzuleak, hori tarazten hauzet gaurko saioa, oso kientzuten arko duzela Euskaliratien webgunean, bihar guherditik entzine, euskaliratiak.eus webgunean, eta berbada, ezakit, azaroren amalauko eman gizuna ere entzuna behalze, hor ratzmenen duzue. Bihar itzetaputzen, gurekin izango da behiz marko, zer tazariko giren, hori bihar jakin godu gu, gukere, seiak Euskaliratietan.